بران محترم مالدون کو مولانا عبدالباری صاحب دوره تفسیر قران دا 25 نمبر کیسټ چپټو پایا محلہ ترکزی مسجد کی 14 او پندره چی 2009 کیسر د دېټا ملي دو پته اساسه ای شهادت د سنت کیسټ این سی مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نیزه مین چور جنگیر روډ سوادی پروپرایټر انور شیر توهیدی موبایل نمبر 0315710124 کافر سرے اوزیشی نو هغه استعمل کرے ما دے حقیقت کچا سرہ دے اللہی مضب زبینہ دے پا اخفلا مضب زب دے دت اخفلا پتنش دیں مضب زبینہ بین ذالک دو پڑک دی پا مزد دے لا اله و لا ایندی مسلمانانو طرف فلا الہا و لا ایندی دی کافر و طرفتا نبی علیہ السلام تو منافق مثال ذکر کہیں تو ایک اشات العائر بین الغنمینینا وایه منافق مثال د اغي بيزيدې چې دوه کڼډ کونو ترمنځه کله یو کڼډ پیسه بسې منډاوې او کله بل کڼډ کا وایه ته مثال هغه د منافق د چې د خپل حاجت لپاره کله مسلمانانو ډلې تر ازي کله د کافرو ډلې تر ازي پیغمبر علي سلام د لوي اخلاکو او قاوندو کو چې چاته به ضرورت د مسلې سمجه د پوي یا نبي علي سلام به کاری ايات نه وکړي کشات لايري بين الغنمين الکذا اغي بيزيدې د د حاجت حجد دپاره پییس پهې کله یو کانډکته منډه کله بلته منه نهچارت کوي سړی یو بنو په کومراه چې مسلمان خط کوي نو بیاارت کې سمپ کار دی په منیز لر الله چالاره چلله غمرا کې پانته چې دله او سبيله چری بهنو ممی دلاره لاړ یا یوهلهنا منو ای لا ت تخک خرینا لیا مننی س کافرو مراد ده کافرونه یا منافقان بین او کهکاره کافری دور پسید دادا گا دا انت جالول اللہ علیکم کذا خبر ارارا روانه دا اللہ من اکڑا چه کافر پدو سی منی سی من دون المؤمنین سوا ده مومنانونا اتوریدونا آیتا سغواری انت الله اللہ چه اگردوئی اللہ لرالیکم بخفلدان سلطان مبین غلب اخگارا دلیل اخگارا مطلب لبدری سدين کافر سره د کافرونو مراد کم کافر وین تا مراد کافرون هغه منافقانی د بیا به معنی دایي چې اتریدونا آیات سو غوړای اندجالول الله اوږر دی الله رب العزت لرا علیکم تخپل عذاب به می سلطان مبینا ديله جضارا یعنی قران خوی منافق سره دوستانه مکا او جدی منافق سره دوستانه کوي دا الله عذاب لا دا ورکړایسو اوکه مراد د کافرو نخښاره کافینی او ترې دونا اي غوالي انت جالول لله او ګر دوی الله لرا علیکم په منافقت خپل بامي سلطان امبینا حجت او دلیل حجاره معنا دا دا چې د کافرو سره کدي دوستي وکړه خو خاراره منافق بشي یا ميازان منافق کای او دا عذاب مستحق ګرځي خود غړو صورتونو کې مطلب بیا ودی بیا به منافق چې یا منافق ملګری غړو صورتونو کې دا عذاب نه بچ کېږي ولې ځان له عذاب باندې ولې ځان له عذاب اسباب کړي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یکنن منافقان با بتقولن فلاند طبقه کی دور ادرک الاسفل با غلن طبقه کی وین ان النار دور ولن تجد لهم نصیر تبا اونم امی ددائی دے پارا تبا چر اونم امی ددائی دے پارا نصیران سوک مددگار اس سوک بے امدادی نئی چلی را اخلاص کی بیا جہنم بھو تب جات بی ہاو پٹولو که اللہم دی بھگئی کے و منافق پروتی سیاغا حاویید اللہ اللہزین تابو شرطو ندو توبی دے کچات مگر آگا کسان چو توبی ویستا اصله اصلہ ہو صحیق اخپلا واتهسموبله او منګلهګول پهله په اخله س نه هم او خا چې ک خپلدين للله دپاره دا د الله په اولهکانو دغه کسان مع مؤمنې نهاد بمو مینانو سره الله و تیګوره د مناف د تودي شرتونونهتابو قووب وسته په اصله هو صحی خپل عمل واتهسموب الله بګول وله ګولی په دلهڅرم په اخله سی نام للله خاې ک خپلدين الله فاولئک مع المؤمنین داغه کسان به المؤمنانو سره جنت کې وصوف یو تلع المؤمنین زر دې چلا بور کې المؤمنانو لا اجر عظیمن اجر ډیر لوی ما فعل الله بیاذابکم بی ذیکدا داما یا استفامیه دې او یا نافیه دې الله اتم منافق کې ګان ما فعل الله سقی الله بیاذابکم بی باذاب تاسو ان شکرتم که تاسو شکریہ ادا کړا امانتم او ایمان امرارعو مراد شکرنا توبا دا عبداللہ ابن عباس رزی اللہ عنہ فرمائی منا زیادہ کا تاسو توبا ووو استعالی کفرنا ایمان امرارعو انہ بیاس تاسو لہ پاک dotted و ممممم ہوا منا فید او ما یفل اللہ بیاس آبکوم حسن اکی اللہ استاسو تاسو توبا ووست ایمان امرارعو یعنی اللہ ما یفل اللہ بیاس اللہ بالکل تاسل عذاب نظر گئی او کو توبہ او اس او ایمانم الله شاکران اللہ دے قبل ان کے علی منا پویا لا يحب الله الجهر دا دوی تنو بیا بس کو لا يحب الله الجهر بسو من القول ربتی مخ سردا دین کہ منافکا کافر سرولی کی او پاسی او بیا دا غسر سر, سر خوځی چ او جی او جی ہاں سر حامل اوئی نو دیو یره جسو چلو کم مجبورای نه حالت د مجبورای ک او اقراه په حالت د اقراه کې په حالت د مجبورای کې یو سړی کلمه د کفر وای نو خیر د په خو کافر کېږي نه الله دی له قانون ذکر کوي چې اقراه نس مرادني کتا وجنی نبیا ته کلمه د کفر وایا لاس پدله ماته نبیا کلمه د کفر وایا اسي در بندستر ګرو بسې لدا اقراه خونه ده لا يحب الله الجهر نخه یلات بسوء من القول باغا کاروینا بسوئ من القول باغ بدوینا الا من ظلم مگر هغه سوء کې باغ ظلم وکړي شه دن تفسیرو نه دی کی یو یو دوتیو ام یو دا چې مراد د اسو نه پېځي کی هغه خیری دي خیری مکا خیری جایز نه دي مگر هغه چاله چې باغ ظلم وکړي نو دویره بد دماغ کې سرداد چې منافق بچت ارادو شو منافق به بیا خیري کولې چې خدای دې مړکا دې هر وخت دې به موږ ردو کوي او دین ظلم او زیاته کوي الله وی خیره او مظلوم ل جایزي نو ته خپل ظالم منافقا ته د دولي خیره کوي خیره خو هغه چې ل جایز د چوک مظلومي او دې چې پتا رد کوي نو ته مظلوم نه ظالمه زقدر باندې رد کوي نو خپل کار نه مه کوه په بندې نه جوړيږي د دی نه خیره الله ت د قبول مع دا د چې داسې خیره الله نه قبل, قبل او دو چې زمونږ او سازانان پهغ ټولو کې کم تغه او بهه معناوي نو هغه دا چې وک مراد کلمت د کفر ده او من ظلم نه مراد هغه سووک دی چې بهغ زور وړی شو د معه به لا یحببلله جه نهخواې الله تزوې بسوئی من القولی پا غوینا ده کفر و شرک ایلا من ظلم مگر آسوک چه باغ ظلم اکرشا د مافه انا داده دا چې دا مطلب نده چې پا زوری اوی ده کلمه ده الله فخه ده فخه نده خمانه ده چه ده ماف ده مجبوره ده او ده سورت النهل ایکسو پانج آیت کم ذکر کئی ایلا من اکرها فقلبه مطمئنم بالایمان چه پچا زورو شو کلمه ده کف وزړې به ایمان مضبوطو نه کې کافر نه نه صحابين تعفير نه ولدي وې زر شه کلمه د کفر وایي ګني نی. وځنوني سقو ویلا اډایر پریشان او راغ نبی له سلام صفه اې الله پیغمبر استا بارے کې نسبه خبرې وکړي کافرو مجبور کړم نبی له صلوات او سلام مته كيفه وجد تا قلبه کا ربي څنګه اې الله پیغمبر زړې کې نه راغلي نبی علیہ السلام دا غد ته صلی الله علیه و سلم مت بیان کړه کوئی کدی دا بیا داسي کوي نو ته به څنګه جواب ورکاو ما نه دا, دا بالکل دی کی ګناه نشته ته غدی مجبوره کوي او د مجبوری نه مراد څه شه دي ته سیدنا اخلم تنخاض لنظرکم حسداچل بوکم هاغه تل بوکم دا نه ته ته په ییغه مسله وسره د ما وځنی یاران لاس کټ کوي یاران خپل ماته نبیار یاران له اندام زایه کیله کسترګی غو ګنا ودار ایت وې اکراه او اسی روبو دابو د لری نه یو بابه اکراه نه ده الله یحب الله الجهر لا تخي الله تزعلي بالسوء من القول اغوینادو کفر الا من مگر ظلم امام اگر غسو کې باغه باندې ظلم وکړې شو هغه زور کړې شو منافقا او تا چا زور کړې دي تو په خپل د کافر مجلس لروانی ابياده کفر کلمات غره وكان الله سميعا اليما الله دې ور ديونکو په الله او ریدون کې د علیمهه پوه دی الله زه اورممه هم د هر چا په قمات تو باې سا یم او رمه او پوه هم یم بنیتو پراده چېڅوکې دڅ د وجه ووي ان توبدو دا دایا حسن اخلاق ذکر کرکي د مسلمان ان توبدو خیرران په تا سوګاره کوی توحید نه د تو او توو او یا پټ وای دی ل پټه پټ و یعنی یو زئی کی بل زئی کی اخطار درځی پي اف ام لوډ سپیکر او توفو یا پټک وای دا وینا تو کلمہ توحید پټ خلکو ته بیان او تافو انسو او یا کمس کم ځان کم بچوید کفر او شرک نه یعنی کدا اوت نشي ورکولین کمس کم خپل ځان خو بچی ان اللہ بے شک اللہ کانافو ان هغه دی مافي تهون کی قدرت والا دا یو مطلب بل مطلب دا کتابه می زور وکړی شنو کلمہ کفر خو ویل ته جائز دو اللى اللى. او کدا غینا بهتر خبر رسده وان تو بدو خیران ته تاسو ښه کار وکړې ویناو د توحید او د توې کلمه د کوفر او روایت چې لا اله الا الله حضرت بلال غنی هغه و توید الله سره شریک شته و احد بالکل یو دی ایس شریکی نشته او تخفو یا د خبر رسلکی پټوای او تافو انسو ان یا محلو بدهینا یعنی کلمه د توحید کدي په خلو د اقراټم کینو ډیر لوی اجر دی او توفه یاده زړګي دا خبره پټاکړه او کلمه د کوفه دم اونې ویلا مقام دی ان الله بهشکل لا کان دی عفوا فی کون کې قدیر و قدرت والا ان الذین یکورون بالله د دې نه اخوا پر 169 پوری هغه کبهاتونه پلیته د یهود ذکر کړي دا سباوی وي ان شاء الله رب العالمین پدې مان راکي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً اولئیک هم الكافرون حقا وآتدنا للكافرین عذابا مهینا سورة النسادره سوا اول ایسا کی اشفالس احکاماتو بین الرعیت جو ایم ایسا دا تٹھاوان شروع ایکسو پین دسپور اوپدی کی عطا او ذکر دو امور مصلحاو تیک سو چھتیس نمبر آیتنا درے مئی صد سورت شورو دا پاہی کے بیان کی درے اوڈلو مومنان منافقان و احلی کتاب دانا ننے سبق جد کمدین شورو کی گی ان الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بالله وَرُسُولِهِ ایک سو پچاس آیتنا 169 نمبر آیت پوری قباہتنا او پلیتای دے يہود ذکر کئی عبیاد ایک سو ستر نا تر اخر دے سورتا تر غیب دے ایمانتا دے يہود سر خطاب کئیو دے يہود قباہتنا زکر کئی لا يحب الله الجهر بالذريبه دله یو سره مجبورشه حالت د اکراه کې کلمه د کفر ویلا نه نه دی کافر او کافر سوک دی نه د کافر صفاتو نه ذکر کای چې اهلي کتاب منافقان د کله د صفاتو نه پکې موجود وي نذا کافر دی او الله ی کافر دی همو کافرون حقا دا غریشتین یو سوترا کافر دین ان الذین یکفرون بالله یکننا کاسان توفر یو کا الله رب لذ ورسله یو پیغمبران د الله و یریدون اوغالی دی ان یفرقو بین الله و چ جلائیرا ولی په ما بین الله او پیغمبرانو د الله کې او یقولو نو اوی دین منو به باظ مونږ ایمان نهړو په بازو و نه کفرو به باز نه انکار کوو د بازو نه و یریدونا او غالید ان يتخذو بین ذالک چې اونیسی بین ذالک په مسددی کوفرو د اسلام کې سبیرن یوالا را اللهيها کسان چې کفر وکړ په الله او په پیغمبر د الله او دا غړي چې د الله او د پیغمبرانو ترمنځ د جدایی راولې جدایو کې پدای کې دغه دای نه کومه جدای مراده بریلیان بګیزان له مسلک چابې دای بریلیان وای چې ګور تاسو کافر یی د ادیوبنديان چې سمرم یی ټول کافر یی ولیلک وی تاسو د الله پیغمبر مس کی جدائی کوی الله علیم الغیب غنئ پیغمبر نا الله اختیاروالا غنئ پیغمبر نا الله رب العزت ژوندئ غنئ همیشه د پاره هر کې حاضر او ناظر غنئ او پیغمبر نا داس تاسو انصاف دی یا الله ویل حجایز وایي او یا محمد او یا رسول الله تعالی روایت نو دیو سڑی قران نی ویله هغه وای کی خبره دا خدا او الله به کافر صفات ذکر گئی چې یریدونه یفرقو بین الله و رسوله دې یو جنہ پر کار دا چې مومن مسلمان قرانی زکی چې سبای سو په ایمان دا کنه چي نو دې مطلب سدي ها کسان چې کفر کوي په الله او پیغمبرانو و يريدونا او غالدي ان يفرقوا بین الله دي جدايه ولي پما بين الله کي ور رسولي او پ پیغمبرانو د الله کي دو مطلب دیو یو دا چې ایمان په الله راړي خو په پیغمبرانو نه الله منو خو پیغمبراني نه منو بنده به څنګه پیغمبري انکار کوي په ایمان دا جداوالي راولي دا الله د پیغمبرانو ترمنځ په ایمان کړي ایمان د څنګه په الله ضروري دي دغه په پیغمبر ایمان ضروري دي نو ایمان مراد د تفریقه یو د جدایینا تفریقه د پمابند الله او د پیغمبرانو کې په اعتبار د ایمان سره هاغه دغه منندې زمانګې حقا قران او حدیث کی جدایي کول یریدونا غالدی ايي فرکو بین الله چې جدایرا او لپمابند کتاب د الله کې ورسولیو دا پیغمبران دا اللہ کین یعنی پا حدیثو د نبی علیہ السلام کین گنو علماء و ذکر کردی دین چیو سڑے دا حدیثو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا امکار کئی اغدد آیت دلاند رزین وجداد چو قرآن مجید بغیر دا حدیثو نا دانیم گڑے دے دا، قرآن و یقیم صلاة منزو کا منځو کا خداموز بسنګ کایم طریقه به سئ ميهت بسنګ تړی پدې کې فرایست سور دین واجبات سور دین د ارنګ چې کله ده نه خدای را لا باقي د حل به طریقه سئ دا ټول احادیث کې جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي نو قرآن منل او حدیثونه انکار دار دا قیامت ونخږي او نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلې وا می یریدون قالیدی یفرقو بین الله ورسله چې دوی دایره دا ولې په ما ده نه الله د پیغمبران د الله کې وايې کوونه او ای نومنه به باز ایمان راړو په بازو وانقرو به بازن او انکار کوو د بازونه دایو تفسیر دې یفرقو چې دای څنګه جدای راولي وای بازين منو او بازين نه نو بازين نو منو به بازين بازو باندې ایمان راړو یانه په الله وانغفرو به بازين او انکار کوو د بازونه چنبيادي یا بازو نو منو به ایمان راړو په بازو انبياو وانغفرو به بازين او انکار کوو د بازونه نو ټولي فکر راوسته زګجه سو کولن بيانه مني او سو کوې دا يومنا ما بلنا یهودوی عیسی علیہ السلام نمنو عیسی یا نووی موسی علیہ السلام نمنو ویریدون اوغالی دای ان یتخذو بین ذالک چې اونیسی پمزد دی کوفر او د اسلام کې سبیلن بللار مطلب یې څه دی چې بعضی منو او بعضنا الله دې ددا مطلب دی چې دای وی ندي مسلمانان او ندي کافیرون دای مز مز کې دی او درې مخلوقی او غدرم د په وختو کې بل سووی چې نہ سړی نه خوینو بیا غبل شی دی وی اغه خدای الله مخلوق دی د الله پیداېسته اغه سې او په ماملې دو کفاره د اسلام کین درې ما خبره په مس کې نشته یا به مسلمانې یا به کافری نو دای چې ایمان نراړي په باز او انبیا نو دته حکم څه دی و اینا دا مؤمنان دی وینا نو اولایک داکسان همو کافرو د دی کافر برختیا دا غصفا سوترا سچا اصلی جم دلی دلي کافر دی حقا بالکل سوچا سشپګینشته وي وا اتدنا للکافرین عذاباً مهینا او موږ تیار کړل د دا دې داسې کافرو د پاره عذاب رسوا کوم کې د خدان ته کافر نه وي کنه الله للکافرین داسې لوی کافر ولا موږ تیار کړل د عذاب رسوا کوم کې ولذین آمنوا بشاره المؤمنان اوه کا سان چې ایمان راړو بلای په الله او رسول یې په پیغمبران د الله وَلَمْ فرکووب ناهدم من هم اوجدو نکلاه په مزد او تن ددی کې اولای ک دغ کسان سوفه ې مجوه هم زر د جووربه کديله الله بدلی ددئ اکان الله او قفور الرحم به کتاب باندې غواړستان هلی کتاب ان ن لیم چې تراکوس ک بدی کتاب منسمماو کتاب داسمان मतलब څه دی؟ یاره زمونږ له اسمان نه یو خطر رااړا زمونږ بنوملیکل شي چې فلان کیا۔ 10 10 بنوم خط دی. ها دا زموږ پیغمبر دی یو معنا یا ان تنزل علينا ان تنزل عليهم چې ترا کوس کی کتابم من السنا یو کتاب د اسمان نه دوی دوی زمونږ مخ کې د اسمان کتاب برادي. فقط سالو موسى اكبر من ذلك دې سوال کړه د موسی علی السلام نه لوی د دینه تاسو کتاب واڑیږي برا اسمان د خوجه کتاب راळा خدای د موسی علی السلام نه نور لوی سوال کړه او سو فقالو وی دی ارین الله جهاراتان او خا مون تعالی ښکارا مون ته ښکارا الله او خا مفخذتهم الصائقه او دی چغي او تندر د ظلم په سبب د ظلم د وایت گورنا نبی علیہ السلام لتا تسلیدا دایوستانه سوالونه کوي خو بې ځایه اعتراض او په بې ځای سوال باندې غږم غرا وه ثم ته ذللا یا انث دیسل رب خدای توب ان بعد ما جاءتهم البینات فزد دینه چرال دې تفګار ادلایل خوفون ان ذلک موږ موږ واړو دې ګنا نه کنه موږ ته معفي وکړه موږ ته بخښنه وکړه فآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ورکلوم موسی, موسیٰ عليه السلام لا دلیل احکارا ورفعنا فوقهم الطور نږه او چاتکلود د دې ته څنګه غاره د تور بي موسی کهم دپاره د وادي اغسلوا د دینا بي موسی کهم دپاره د وادي اغسلوا د دینا کې دا خبر اږي کوروان کله د کل تورات د احکاماتو لما نلون انکار کوم الله ته غره اوچت کو حضور ما اتينا کوم به قوت وي ما یتدا عمل کوي پدی غنی انکار در باندې نو الله یی غرم پیرا اوچت کو چله یحکامات منل بیا غر لریشه نو وقلنا لهم او یم دیتہ ادخلوا الباب فردن شی دروازه یتا دروازه د خارتا سجدن پداوی دارای سرا دا د دې هغه جدا جدا پالیتي ذکر دا مطلب نه دی چې ګنډم به دایو حکم او بیا بل حکم دی نه جدا جدا حکم نه دي وقلنا لهم اوې مونډیتا ادخلوا الباب اور دنشې دروازې تا سجدان پتا بيدارای سره وقلنا لهم مانا دا چې تا ترتیب به کی زوري نه ای به ای ترتیب او کلا به نه خو ضروری نه دی وقلنا اوی اوې لا تادو فسرتی د ه نه پرز کوی پورځ د خالی کې پر د خالی کې په با نښکار منو الله پهدا غرض با نښکار و کول دا زما د پلو زما د هدونونه اوړی دللي پهاخزنه من هم میساکن غلیزه اوست مونږ دد نه واده مض د نه مونږ مضبه واده غست وه د هغه مضبوطه واده سوه سره تعالران یت کمبریککه سی وګوری رحمه الله و اي مراد دوا دین دا دا چې کومه په سوره ال عمران کې ذکر ده وای دا خذ الله ميثاق النبين لما اعطيتم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه موږ ټول انبياونو ادا غستو چې کله تاسو ژوندای کې اخیری پیغمبر راشي کتابي او سرا سنتي او تاسو د خبرې تصدیق کین او ایمان به پر امداد به کوی او الله رب ال تو تو فرمایل اقررتم تاسو خپلې اقرار وکو واخصتم علی ذالکم اسری تاسو په دې دم وعده واغستا یعنی دخلت العماتونو په دې باندې وعده واخلای مقالو قالوا قررنا هغه ویمن غو او د اماتونو نن پیګه وحی هغه ستد وعده مغه ستد په دې باندې مراد د دا دین ادا دت الله ویلو شکل آخری پیغمبر راشی ایمان و پیرارائی الله ویو آخذنا منهم مونگ آغستیو دا دینا میساکا غلیظ و آدم ازبوطا نو چل سوشو دی پا آخری پیغمبر ایمان راڑا رائنڈا کنا نفمیمان اقضیهم سبب دما تولو دا دی میساکهم وادی دا دی لرا و کفرهم و پسبب دو کفر دا دی الله آیات اللہ پیتون دا اللہ و او پسبب دو اجل دا دی ان غیر حکن پهنا چازطرق طریقہ کوې ما په سبب دوينا دئ اولو قلوبنا غلفن چې زمونږ زلو ندي په پردو کې بل طببا الله عليه عليه بلکې اللله مهور لګول د پاغې د کوفریم په سبب د کوفر د فلامنونهنو د ایمان نه راړی الله مگر لگ دا دی واده مع ت کړړوه کفرې کللو په الله باندې د الل د یکوونې ان کار کړو ام بیا به وجل او دا به زموږه جوړونه په پردو کېږي نو دا ټول اسباب دي د څه لپاره هرڅو رب ال عزت د دې یو انجام پدې ذکر کوي چ دې کې دا ټول کارونه موجود شو موجود شو ما په سونکو ما الله رب ال عزت وي ما دې تبا او دې می لعنت باندې ورزول به می په لعنت باندې کړو فبذلم من الذين هادو ا عتادنال للكافرين منهم عذاباً أليماً 61 آیت کی وی اللہ رب العزت وئین وې کوفرې ما په سبب د کفر ددایې او قولې ما په سبب د ویناد دایې آلا مریم ما په مریمې باندې بهتان او ناظیمنده بدنامې لوي دې په مریمې باندې بهتان ویلو هغه د دې سو د دې بهتان ذکر نمبر آیت کې چلو یا بدنامې يا مريم انله لك هذا ستا د كمي د کمی ما كان ابو کمم را او ماکانت او مکبغ یا لار دې مخصه او مور مخخصه بد کاره نهوه خو دا تا دا ځنالی کړړی د الله ل په تهمت دګوللو کفرې کړلو د دا ټول کارونه چې دغ را غونک غون کې دا ز یو سب د لانت ګځ دللو و کومه په سبب ددي ان قتلن مسیح چې مونږ وجللو مسی ه سب نه مر سال سلام رسول د پیغمبر دسول الله پغممر دله وما قلووهنی وجلې اوما سبوې پسی کړي واللاکن شله همملیکن معملله کډ وړشي و پد په ان الله نختفې کنا کسان چې اختلااف کوي في په باارت ددي سال سلام لفي شکې منو نوددي پشکې دنا مالهم به من علم نشتاذ الى رضي السلام الا تباعن سواده تبلى ريدغمان مما قتلوا يقينا او نو وجلدي يغرى يقيني حضره دادا الله رب الليتوي دايو ناراو وينا کړهوا ها نا روا وینا دا چې دی مونږه اسلام موجلدي مونږ په سولې کړه دي الله لیکن ما ملا گڑا وڈکڑا شپا دی بامی یو دو سورتو نا ذکر کئی علما صد دی خپل تاریخم وی آغادا یهودو دې ኢسه عليه السلام سره سخت ناالګي او حکومت هم یې دري دا دې خپل داری هم دې کړکې وی وای هغه یې په مقدمه ده راکړه ኢسه السلام مه خپل ملګرو ته یې په ما خواږه کېنی او تاسو ایدا سي چالو کئ نو تاسو دې شرمخانو للیږم مه ته من ان يهودي ډیډیو کی طرف بيچا ہوں دا دا دا اخپل کتاب لیکی لیم تاسو بازای دی یهودیانو سر سره مرو سره لکه داشر دي دی دی سر با جگڑا کوئی وی دا خبر اوکڑی پولیس ور بسراغی ویسال صلاة و السلام روان کن وی آغتن که دستور داو چې کم سالے بی پا کما سلائی باندی فانسیکاو ندا با دولر گیو یو بینی خود رو برا بی علصیف ور کن او بل به یریده پاس انی غوتاله نری کی بي سي دا نه غ بدله د جلس بي کول اوتوند او به به دا رسید پاس والو موږ یخه دا پکا ته ډیر اخته دسين نو مزه که سي عثمانه به په پوره را پوره وته داغه په زروند داغه په مرشو چر بهه له مړو دشه وي وي د ایزال السلام دا لرګه په سر کړه او ای دا لرګه و دونه موسی دروغ وایم په خپل مکرار کې د دمې ویران کړي نه کوم زيده جديت له ما غوړ د لاډیر لار پاتې او چې په دار یو زمیدار مخه لارغه چا تو قتل یاره د سړی خو کمزور دی راشدن لارګي واخله چې لارګي ته غسه ده ناګه پمنده منده تللی آزادا دا یو په سیبه ما زمادار ونی نو يل دګي چې کوم فوجان ولړو پولیس ولاړی ته خپل معلومو معلومه دا خواغه سو کراړي چې بچا باندې قتل حکمي ناويږي نه بد د عیسی السلام دی ولړی لګي دې دی کاکای نه ولله پانتګړه تو سله ګړه دی دی دیو حاج دانور فوجان روزو رسیدله وې دې چل حقیقت لیدې په بچی دی خو راي عیسی السلام من سره بل سره پانتګړه لري بس عیسی السلام ته نختي چې غرض له ګراله نو دا کم چه تلیو ورپسی نوی دا که کم مشروع محاقا تاو یه ردا سنگا چپ خبر حکومت تا بو خوچ دک کده مونگا پانچی کرده ده موری پری دای سلی بو تاو خودا کده بس یو پانچی شوی ده انو اماملہ پا دای گرد وارا شوی که دای سال سلامینا سال سلام چه تلڑوی ها سشوی دا خوی سال سلام نده که دای سال سلامینا زمیدار شو. او دا د می داو ایثاله السلام چتلړه د واللاکن شو حالان دا د خپل تاریخ هم پهې کو ه کوي چې ایثال سلام نهې وجل شو ادا ظالمان ويمون و جله دی یو بل سر رتې کرکي هغه اصلی حه چې کوم د قرآ سره مواف دغون دا ده یو بله له ما کرکي ته تفیر واله مفسیین چې د ایثال اسلام بهنیلو پسې یو ړه په هغه الله د ایثال اسلام شکل واچ او ایثال اسلام عسمان توچت کو او یعیس علیہ السلام بیچ سوق دا غواړي چې زما په ځای شهید شي او هغه جنت کې زما ملګری شي مې یو پکې چې زغواړه ما هغه باندې د یعیس علیہ الصلوۃ والسلام شکل واچول شه شهید کو یعیس علیہ الصلوۃ والسلام الله اسمان ته پورته تو هدا بل خبره چې ما مل په دغه غړو شهیدان دا په دغه صورت کېږي کله یې را سړېلې ګلو د یعیس علیہ السلام د نیولو پسې یعیس علیہ الله اسمان ته کو اور عیسی علیہ السلام شک اللہ پاغه باندې واچو ناغه ولګیدل بے شهید بے دیدنو پانځیک بیاروثو بشکیو خدایا خدای عیسی نظمنګ عمل کرے او خداتم ملګره نی عیسی علیہ السلام چ تعالی زمګه وړک آسمانو وړو بہرحال پدایما ولا کډ وړا شہیدا اصل حقیقت سره الله قران کې بخپله وی جبل رفع الله الیہ ماذن تو چ کډره ادا نور ټولی تاسو کی سی جوړی کډونی وما کتلوه دین او وجل علیہ السلام او ما صلبوه ونایبو صلیح کلو دا طول دی درو وی <تصفح> ولکن شبہ علیهم لیکن ریدا شکل جوړ کله شو دی سال علیہ السلام یا <تصفح> ولکن شبہ علیهم لیکن په دی باندې استباث لشیوا استباث یات لشیوا هم پدغه طریقه حرکت دی لازم ملګری نی علیہ السلام سه شو کیسی نزم نظم ملګری سره شو وان ان الذین اختلفوا فیه یګر نن هغه کسان چې اختلاف کوي په مبارد عیسی علیه السلام کې لفی شک مې نو نو دی په شک کې ده نا اختلاف کوي په مبارد الوهیت د عیسی علیه السلام کې یا اختلاف کوي په مبارد قتل او د جون د عیسی علیه السلام کې نو دی په دې کې په کې دي ما لهم به من العلم نستذیل رب د بانه علم یقینی الا اتباع ظنی سوادا بالارید غمانا بسرف غمان از غلی کداث بشری حقيقت له وما قتلوه يقينا نذل وجل دایس سلام السلام دا, دا یقینی خبر الا قال الله هذا فاولن يقينا دا خبر الله کړی دی یقینی وما قتلوه يقينا بين وجل دایس علیہ السلام يکینی خبره کی الله نن ابو سلیوی دی نای وجل دی انا بخفل مارګ مړ دین چتاله بل رفاه الله الیه بلکہ اللہ پور تکڑے دایس علیہ السلام خپل جانتا اللہ има پور تکڑے اللہ دا ہوڑے ر گران دانو حیات دا مگر نہیں وکانہ اللہ عزیزان اللہ دے زور ور راز جس دے پکے اللہ علیہ السلام نے دکسی دنیا ن پور تکو دا ہا نہ کھول لی مرتبو علی انبیالہم السلام پیر شیدی اگدی ندی پور تکڑی حکیمن اگدی حکمت والا دے کے راز دے و ا من اهل الكتاب نشتر اهل کتاب کیوطن الا يؤمن النبه مگر ایمان برادی پد عیسی علیہ السلام قبل موتی مخذ مرگ د عیسی علیہ الصلات والسلام مراد اهل کتاب نا ا اهل کتاب دین چې کم به موجود وی په وخت د نزول د زمانه د عیسی علیہ السلام چې کم ټیم کې عیسی علیہ السلام دنیا ترازی اغه ټیم کې کتاب موجود وی نو طلب ایمان راړي نو ده دلیل په دې کې دا عيسى عليه السلام جونبه الله اسمان ته پورته کړل او بیا د قیامت اخره قیامت کني زیبه دنیا تر راځي او یومل قیامت ایت کینور تصویرونه هم دي جو ايمنهل کتاب الا يؤمن بالنبي قبل موتي کدا زمير چاته راځي دې کتاب ایت راځي دې هل يؤمن بالنبي کدا زمير عيسى عليه السلام راځي دې او محمد رسول الله تا و دا ما چه کم امانا دا مؤیده د پا احادیس متواتره سران احادیس متواتره دا دی تاید کئی فا امن احل الكتابی نشتد کتاب احل الكتاب نیوتن اللہ لیؤمنن نبیه مگر ایمان براڑی پا دیسا علیہ السلام قبل موتی مخکد مرک دیسا علیہ السلامنا و یوم القیامت و پورز قیامت یکونو آلیم شہیدا شب دایسا علیہ السلام گواپا دیبان دیئی پهز من لځین نه هادو په سبب د زلم د یودیانو هررمم نهلییمګړ دا مخکې اټول ذکر ځیکړو په بما هم بعدې ما تکړه کفرړکوو بی وجل د ایثالې سلام د دا قتل داوه وکړه په الله د زمونونه وکه د پهزلم من لځین نه هادو په سبب د زلم د ظلم و زیادتی چی کئی پاک سیزونا پا دربانده اللہ بنده او حلت لهم چالال کڑشیو دی دی پارا و بی صد دیمو سبب د بنده اولو دی دی حن سبیل اللہ دلار ده اللہ نا کسیران دی رو لرا پاک سیزونا پی بند کرو دی وقت کم پا پاک بندنی اید آئیو پاک خورا پټولو بنده هغه پاک سی شیده چواده دی الک بزوان شوی او عدب والا دا ولې سوق ويره پیسې نشته سوق کوئی کاروبار نشته حاصل وجداد چي دي هغه کارونه د پاکيت کينه واريته کې مې الله سره کړې دي هغه په ټیم باندې نه نو حلال شيونه په خدای باندې تړې و واخذهم الربا او په سبب د خللو ده سود لرا په سبب د هغه خللو ده دیسد لرا لقد نهونه او دیمنه کډې شو دا نه اكلهم اموال الناس په سبب د خللو ده مالونو د خلق لرا بالباطل بغلطه ترکا فَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا تیار کڑے دی موند پارد کافر و پدئی کہ عذاب دردناک لیکن الراسخون فی للم منهم لیکن او مضبوط خلق پہ علم کے ددئینا والمؤمنون او مؤمنان ددئینا پخپل کتاب باندی یا والمؤمنون او مؤمنان ددی امت علاوہ دادی ددئینا یؤمنون دی ایمان راڑی بیما پاغ کتاب دلیلے کا چرالی گل اما با کتابونو اندله من قبلکو چرالې گله شې دي ستانه مخکي ولمقيمين الصلاه ما نه ده چې دا کاسان لایک د تعریف دي ولمقيمين الصلاه وره مخکي چېږي ذکر کولې نو په حالت رفيقي ذکر کولې چور راسخونا والمؤمنون نو ده حالت رفيعه ناس بي انتقاله کو ده حالت مقیمی نه سولاته او قایمون کې د منځو مطلب صدي مانا د دی دا مقیمی نه سولاته او تعریف کوم د قاماون کو د منځهڅوک بدې ممسکې ایمانې راړړې ایمان به داری د الله کوی نو الله عض تاریف کوم موتونونه زگته هوا کسان چې ورکون کې د ذکات دی مؤمنونه باللهول می اوا کسان چمان راړون کې د پهله پر درروستئ اولا کدا کسان سنو اتم اجر ناظیمن زر دې منبور کو دی اجر ډیر لوي ان او حين اليك د کفارو اعتراض هي اعتراض اداو کترښتینه پیغمبر وي تا به یو ځلې ټول کتاب پیش کړه موسی عليه السلام له په کتاب ور کړه شوو عیسی عليه السلام له په ځل شو او ته لګ لګ جوړه يم موږ د وای لګ لګ جوړای د ځان نام موږ ته کیدا د الله کتاب ده بس یوه هیئتانه ده شوی الله رب لی زد انبیاء تذکرہ گئی چې د دروغ وایي څنګه وਹੀ تاته کیدا س نور انبیاء تم شوی دا انا حین الیکہ موږ وہی کړه داتا کما حین الانوح څنګه چې موږ وہی کړه نوح علی السلام دا والنبین نور پیغمبرانو ته منباد او حینام موږ وحی کړی وا ایلا ایبراهیم ایبراهیم علی السلام تا اسماعیل علی السلام تا اسحاق علی السلام تا یاکوب علی السلام تا ول اسباط او اولاد یاکوب علی السلام تا و عیسی عیسی علی السلام تا ایوب علی السلام تا یونس علی السلام تا هارون علی السلام تا سلیمان علی السلام تا و اعتینا داوود زبور پر کلم داوود علیہ الصلات والسلام ل زبور مطلب دغې چې څنګه موږ تاسو وحی کړل دغه څنګه موږ ته کړیو मतलब د دې انبيو تلو ک موسی عليه السلام او دا هغه تذکرن بګوکړه څه بګې د موسی عليه السلام نوم نش ته بګې عيسى السلام نوم بګېشتې نه عيسى عليه السلام په یو د کتاب ورکړه شو دا رنگ زبور داوود دلی سلام لم ورکړه شو په یو زلي الله او حين اليك كما اوحىنا الى نوح تشبيه بس کده نوه علیہ السلام سره تشبیه وبګنو سیزونو کيده یو دا دات نوه علیہ الصلات والسلام پرد به شرک کډمبه پیغمبر نو توم د کسې استادی کتاب کې مرد به شرک دي به ماغت الګ لگ الګ وહી کيده ټيم پټم مامي تا کسې تاسو هم او دای چې له چانه استدلال کوي چې هغه په کتاب بر شو الله کتاب خو می په یو زلي ور کډو وહી وته شوي د لکتا ته کیږي ورسلا او لګليمغه پیغمبران یا ووه کړی وه مونږه پیغم بارانو ته کادو کاسناو معلی کا چې مونږ د هغوی بیان کړی دتاته من کابللو د دین نه مخکې ورورساً او للیږلی مونږه پیغمبران یا مونږ ووهی کړیوه پیغم بارانو ته لم نک سوسو معلی کا چې مونږ د غوی بیان نه دی کړی تاته وقلله منله موساته لیمن خبرې کړی الله د مثالله سلام سره په خبرو کولو سره یعنیې تګورې چې کتابهی وررکلو دې وساره خبرې م کړې نو لګلګ و هي وکنا رسولن مبشرین دګلوم پیغمبران زیره ورکوونکي او منذرین یو یار ورکوونکي الله یګون لناسې د دې پرځ پات دې شي د خلکو هل الله په الله باندې حجت سه الزام حجتن سبانا بعد الرسل فذلګل د پیغمبران ہونا الله ای پیغمبران می دل راولی گل چې قیامت کې څوک باندې ونه کې چې الله کا پیغمبر درا لی غل لولا ارسلنا رسولا فنتبع آياتک تا پیغمبر ولین را لی گل الله چې ست آیتونه منل وی دا باندې ل ختم کړ پیغمبران میره لی غلین وک ان الله عزیزن او دی الله زوره ور حکیمنا حکمت والا لكن الله يشهدو لكن الله گواهی کوي بما با کتاب اند لای لے کا چرال گلی تا تا اند له به علمه رال گلی دا پخپل کاملم والملائکۃ یشهدون ملائکيهم گواہی کین وکفا بالله شهیدا کافید الله گوا ان الذین کفروا یکننا گسان جو کوفر یو کا وسدوا خلق بان کلان سبیل الله دلارید اللہ دلار انا قد ذلوا ذلالا بایدا دی گمراشو پگمرای ډیر لری سرا ان الذین کفروا بشکا گسان جو کوفر یو کا ظلم ظلم وکه لم کوون الله نه د الله ربولې ځتهلی غفرهله هم چې بخنه به و کې دیته والله ل د هم توییک نه به اوښی د تلاره الله تویه جههننمما مګلار د جهن خالی دی نه فيیا ا ده همېشب په آسان یا یوه الناس دی نه ختاب عام د پاه د ترغب ایمان ته یا ایو الناس ایدہ تولی دنیا تولو انسانانو کذیا حکمر رسول یکین اندرغلی تاس د ډیرلو پیغمبر بل حق په حق دین سره مر ربکم ساسو د ربو طرف نا فامنوا ایمان رائ خیرلکم دغه بارا چی شید ایمان بهتر ساسو د بارا لیه کنل ایمانو خیرلکم دغه بارا چی شید ایمان بهتر ساسو د وإن تكفروا قداس كفروا نواب رہی وره فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَكِنُ خاص د الله اختیار کړی داس جسمانونو کې دي هغه جسمه کې دي وكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَكِيمًا د الله په او حکمت والا يا اهل الكتاب او اهل الكتاب لا تغلو في دينكم زیاتې مکوې په خپل دین کې د هغه ته یې خپل کې بېرات م جوړا نه جز بضای کارونه په کې دځان نه زیاتتی کوئي والله تقولو وال الله ال الح موای په الله مګ رختیا خبره پهین کې یو زیاتې دا دی یو خبره د الله نه ی یو سړی نسبت کوي د اللله ی پهمابانند د رختیا خبرهوه د روغ نه ان مل مسی هو ب شکه مریم سبنم ای السلام د مریې رسول الله پ د الله رسول الله پ د الله دی ندی يهودو خبر الله دا چاغي به ندي سان په خبر رات راغين چې دوی دا الله دي یا ابن الله دي الله ابن الله نه دي بلکې ابن مريم دي او الٰه نه دي بلکې رسول الله دي او يهودو بميرات کين چاغي به ولد الزنا دي و ان وكلمته او كلمه الله دا القا چاتولي و الى مريم مريمتا روحا منه اور خود دې طرف ده الله رب العزتنا فآمنوا بالله ورسوله ایمان علي بالا پټول بیا مرن د الله ګره مخ کیسوی چې بعضې دا سې دې چا غوي مونږ په ایمان راړو او بعضې ایمان راړو او په با زونه یریدون ان یفرقوا بین الله ورسلهین الله یفرق ما کوي پټول انبیو ایمان راړی ولا تقولوا ثلاثه او مایی خدایان ددري دري خدایان مماني ايسا نو بي يو خدای عيسى عليه السلام ديم بي بی مريم او دریم الله ان تهو من شيد دين خير لكم بابشي بهتر است تاسو لپاره يا ان تهو ذين من شي خير لكم او اراده او كده خير خپل ځان نه پاره ان نه الله الله واحد د یکنن الله د الله ی کو اواخیر دا دی ځانله د خیر اراده و کوې خیر دا دی چا الله ی کې واض لایک د بند کوېدي صبحانه پاک دی الله ربلې دته ا یکوونه له والله د دې خبره چېشي د د د پااره اولا ده له هو ماافس سماوه ما فلار د خاص د الله اختیار کې دغسی جسمانو کېدي اوواچمکه کېدي په کفابل الله وکیله کافی د الله کار ساده د مواره ل ستان کفل مسی ہو ه چرې نفرت نه کې ایثال اسلام ان یکوونه آب دن لل الله ددې خبرې نه چېشي بعدت کوونکې د اللهولل مل کاتل مقرربونه اونا غ نې ملائ کللهته الله رببوللی زت توی چې زما ععبادت کوئي ما یوا وګړي ځکه دا تاسو چې جااتته الله ایثال اسلام هغه زما د عبت کولوونه نشرمیي۔ انکارتنا نکی ملائکی نکی نتصولی کوئی فمیستن کی فان عبادت ہی سوکچ نفرت کی دی عبادت دا اللہ نا ویستک بیرزان لئی گنی فسیحشرہم الیہ جمعیان زردی چی اللہ بجمع کی دی لرا فسیحشرہم زردی چی جمع بجمع کی دی لرا اللہ الیہ بلزان تا جمعیان ٹول لرا فاما اللذین آمنوا ملو الصالحات بشارت دی مومنان حال کسان ټیممان راړه اوعملیو کنی کو فهی فییم اوجوره همم وربور کېدله الله بدلی ددئ یزی د هممن فصلی زیات بور کدي لر الله د خپلفضفضلله پهلهی نستتن کفو کسان چې تک بریو کو نفرت وکوو وستک برروځانې لو ګه ب دا الله نهفهو عذابا معذابان علیمان الله باذاور کديله ذااب دردنا کو ولا يجدون لهم ضباؤا من دخل الزان دارا من دون الله سوا ذا اللانا وليا سوقدوس ولا نسيرا مددگار يا ايها الناس اي طول خلق قد جاءكم برهان من ربكم يقينا غلتاصدا واضحه دل لس صدر رب طرفنا برهاننا مراد سے سید امام قرطبی رحمہ الله فرمائی محمدن را غلیتا اس دواذہ دلل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے رب دا طرفنا انزلنا الیکم نور مبین را ل من دم تا ستا نور مبین نور خارا رناخ گارا ریلیانو یگورکن نور در ل گلی نبی علیہ السلام نور دے نہ مراد نور نہ پدی دے کہ سچے دے وہی النور المنزل هو القران امام کرتبی رحمہ اللہ علیہ اغا نور چلار اللار علی غلی ده اغا قرآن نی او د قرآن صفت نور گن و زیونو کرا ده لکه سورت مایده پینزل لسم آیت شورا آیت نمبر باون او سورت اغابن آیت نمبر اتم نورم گن آیتو ندین یا الله په قرآن 90 ویلې دی 100 فاما الذین آمنوا بالله فاكثان دینه علی الله واتصموا به او منغول اوله ګلی په کتاب الله فسیودخلهم زرده واتصموا به او منغول اوله ګلی په دین الله فسیودخلهم زرده چدن بک دیل الله په رحمت منه په خپل محرابانه کې و فاطِلنا بفضل فضل كين ويا هديم الي او دی بروان کي په طرف د خپل ځان پلار نه غا يعني الله ته دې کوم نه غا لار را سي دي لیدا الله او زبا توفيق په چليدو دا غي باندې ورکم يستفتونك سوره ختمه نو اخره کې يوم صلي رست برهده ها روان کې د انيمه مساله مخ کې ذکر وانه سړې میراث نه خذا ملا شو صړې مرسه دمال بیسې کیږي یو صورت مخ کې ذکر شو او بل صورت دل روسته ذکر کیږي دا ولې اشاره دې طرف ته چې بیان دې صورت اصل کې د احکاماتو د طرف راو دی کې اکثره احکامات بيانيږي ویاسنا تانهیرشي کوي د دې صورت بیان چلول دې صورت د طرف د بیان د وضاحتو د طرف د وضاحت د احکاماتو یاستفتونك اسانه تاسو کوي ول الله یفت کوم ووا چلله حکم کوې تاسوته تلکلالتې په باره د میرات کې انمرون حال کا کې او سړی مړشه لصلله واللادن او نو د د اولا له هو ختون نو د د خوروروه فله وما د هې خور د پاارنیمه سر د د ایمال نه چې مراد د خور نه کمه خور چې صرفې د پللار نهږ او یا هر اخور چې د مور او د پلار د دوړو نه یعني بلکل سکه خور کما خور چې صرف د مور نه نه داغي هي زمخ کې ذکر وانه وهو دارور یعني همدکه قسم خور یاري صحابه به میراث اخلي ټول د دي خور کلم يكن لها ولدون کنو داغي که کداغه خور ملشه میراث ادا او د دې دغه خور پاتې دي نو یاغه د دې خور نه ټول میراث وړي فان کان تصنتيني کبيده خويندې دوا فلهمسلسان مما تركو خدای دې پر تو دريمي دي پغمال کي چې پر خدای دې رو رور رور مرشه دوخ وين دي دغه هياده پلار نه دي او يا چې ده نو د مور د پلار د دو دو دواړو نه دي د مال شي دوی سي بده خويندې اخلي يا وي سوا پهنور خپلوانو توکسم شي فان كان دا وان كانوا اخواتا رجالا و نسان, کبیر نه خويندې سړي او زنانه ګډ وړ مانه دا رونه خويندې پاتې دي او ګڼم دي له دونه زیات ني فله ذکرینه په یا ګڼ دي ایا ګڼ ني او بارحال رور دې او خور دا رونه دي خويندې ني امل بسنګ تک سي ني فله ذکرینه په باره سړی مصلح حذل انسين فشان دې سيد دوه زنانه او دي يبين الله لكم بيان الاصلح ان تزللو ته گمراه نشي ان تزللو ته گمراه نشي وان وړي د سميلارنه الله به کلي شي نه ال الله پاک يوسي زباني بسم الله الرحمن الرحيم سوره المائده ترتیب د سوراتو کې پينځم سوره ده او په نزول کې يوسلو د لسم سوره ده پس د سوره الفتح نازل شوهي برابر دي سوره دمخ کی صورتونو صورتون سر را ده چی صورت النساء بیان دهغه امور مسلمہ او اوس چې په هغه سره اصلاح د معاش زین د جوندون اصلاح پکېږي معاشره به سميږي دې صورت کې بیان دهغه امور مسلمہ او کین چې په هغه سره اصلاح د خوراک او د طعام رزين یانه مسالہ به حلال او زهره مو ذکر کئې دویم مخ کی صورت کئ پلی د یهود او د نصاراو ذکر شې نو دی صورت کی وای چې دی پلیتوسارا دوستانه مکوي درم صورت النساء ابتدا شې او په خطاب عام سره یا ایه الناس دی صورت ابتدا کئ خitab خاص را يا ايها الذين امنوا دا قاعده دي بس د عام خطاب نه خطاب خاص ذکر کیږي نو دغه صورت مائده صورت النساء پس راولل بل صورت النساء آخر کې ردو د شرک اعتقادي ته والله بكل شيء عليم نو د دې صورت ابتداء کې رد کې د شرک فعلي ته حلت لكم بهيمه الانعام نو دغه د هغه پس بل ربط دا چې سورۃ النساء کې ذکر د ظلم د یهودیانو وو چې یهودیان ظالم ولی ظالمو فزان بامي حلال سیونه حرامول نو په دې سورۃ کې ما مسلمانان د ظلم نه چې هغه شرک دی او د ځان نه حلال او حرامول دیو سیز دیني سورۃ النساء اخر کې ویلو یبين الله لكم ان تزلو الله د تا بیانی احکامات چو گمراحا نشئی نا پا دی صورت کی دا غی احکاماتو تفصیل کئی چا کم احکامات دی کمې خبرې دي کم اعمال دي کم, کم اقعائد دی چو سڑے پر گمراحا کی ہی نا تفصیل کئی دا پارت ازان بچ کولو چو دا دن ازان بچ کی داوات صورت بیان د مسائل اربعاؤں صلور مسائل ذکر کئیم یو مسلہ تحریمات اللہ دیم تحریمات العباد درم مسلہ نزور اللہ او صلورم مسلہ نزور العباد مطلب دارے صلور خبری دیم یاو بداوی چې حرام أغدي چې الله حرام کړی دي دا حرام دي دمه مسأله به دا ذکر کای چې مخلوق کم ته حرام وای نه نه حرامي دي دمه مسأله به دا ذکر کای چې کم شه د الله په نوم باندې امن نظر شو له با نظر حلال دی جائز دی ذریع و سبب ده سواب ده نو ده کولم جائز دی ده دی اغسطل و خوڑلم جائز دی سلورم امساله با ذکر کئی نو زور الی عباد کم شید اللہ دنم نا علاوہ دبل پا نم با دی منخت شو امان لیشو داشه مردار دی کوون کې د دی کار مشرک دی دا گندہ کی دا دا نددین زانو ساتھ این دا سلور مسئلے بزکر کئی سورت لسی سی دیں لمنائی سکی پینزا آیتو نا دی او پا دی که دا سلور وڑا مسئلے زکر کئی برا ورشا تفسیر راقی یا ایوہ اللذین آمنو ها امتیازات دو سورة تو آورائی زکا بیارو سپاتی